і збирається поступити в педагогічний інститут на заочне відділення. Але чому не поступала торік і позаторік, не міг здогадатися. Щоправда, того, мабуть, не знав ніхто опріч самої Ліни, а також Василя Федоровича. Проте, мабуть, і вона не змогла б пояснити до кінця. Просто вона дуже шанувала дядька. Просто хотіла, щоб і в думці ніхто не зміг дорікнути йому за те, що всіх чужих дітей – агітує залишитись у колгоспі, а власних послав учитися. Поміж нею і Василем Федоровичем про це не було сказано жодного слова. Навпаки, Василь Федорович казав не раз, що саме їй треба вчитися, а глибоко в душі був безмежно вдячний їй. І це був один з тих містків, що зближували їх, вносили в їхнє життя якусь Добру таємницю Володимирову задуму розбила Ліна Сподівалася, хоч твій орден подержив в руках І чого ви такі, і ти, і батько Він теж у шухляді тримає і не дає дивитися Чаю хочеш? Бери яблука магазині своїх немає І засміялася І він знав, чого вона сміється Їй був приємний той спомин Якось восени хлопці кликали їх з Олею, сестрою, гуляти. Вони не йшли, не пустив батько. І хлопці з помсти обтрусили в саду яблука. Василь Федорович вийшов ранком у сад. А в траві лежали і шафрани, і курські ранети, і путивки. Обнесли всі дерева, хоч і не взяли жодного яблука. Ох і сердився Василь Федорович! а дівчата нижчичком раділи. Потім Ліна і Володя грали в карти. І він, як завжди, програвав. Вона сердилася, а він дивився на неї. І в його очах несамовито переливалася любов. Ліна прочитувала її, але тепер їй чомусь це не втішало і не одважувалась над тим жартувати. Вона провела долонею по його щоці. І той доторк був теплий та ніжний, очі її розіскрилися. Він подумав, що то через нього спалахнув. Ну чого ти так дивишся? В карти дивись. Володя заморгав білими віями, опустив погляд на карти, але не бачив нічого. Сьогодні Ліна добра і привітна з ним, якась особливо привітна. В її очах світилися сині вогники, і коли він уловлював їх, його обсипало жаром. Він був майже щасливий. Тільки якась тривога ходила в грудях. Йому, мовби би, щось шепотіло про непостійність, нетривкість цього щастя. Скільки разів вона нецеремонно, майже грубо проганяла його. «Іди, мені треба читати. Іди, я втомилася». І він зітхав і йшов. Але сьогодні вона, мовби би, винагороджувала його за все. Сьогодні вона була лагідна, тиха і навіть не кипкувала, не збиткувалася, як завше. Вона була добра з ним, бо чекала вечора, бо була впевнена, що сьогодні на танцях мусить щось статися, станеться щось гарне й лячне. І від самої думки в неї дзвінко й трепетно билося серце. Воно мусило статися ще минулої неділі, але чомусь не сталося. Її очі зберегли інші очі. Її погляд пам'ятав інший погляд. Здивований, захоплений. немовби би щось відкрилося йому, і цим відкриттям була вона. Але ненахабний, хоч і не Найбільше їй сподобалося те, що ті очі ніби вибачалися, що подивилися трохи не так. Мов би докоряли самі собі, присоромлювали себе, але не обіцяли покори. Мабуть, оце й була ота перша точка, з якої почалися їхні особливі взаємини. Вони завжди починаються з чогось, з якоїсь точки. Тільки її рідко пам'ятають. Здебільшого забувають або й не підозрюють про неї, а вона пам'ятала. І коли згадувала, то дзвінко відлунювало в грудях. Потім ті очі дивилися кудись убік, бік, мов би байдуже. Але вона здогадувалася, що та байдужість удавана, що вони з внутрішнього примусу не дивляться на неї. Але вони весь час пам'ятають про неї. Недарма здригає крута чорна брова. Сьогодні вони мають подивитися на неї знову, і тоді щось станеться. Він такий гарний і спокійний і трохи дивний, гордий чи гордовитий. У нього високий чоловік, кучеряве волосся, воно майже спадає на очі. Дося сказала: "Патли, нехай а потім він таки подивився на неї прямим сміливим поглядом, і вона відчула хвилювання. Такого з нею ще не було. Ніхто так не дивився на неї і не одвертався так байдуже. Диво, вона майже не знає його. Він живе у бабусі сісерки і працює виноробом. Ти аж смішно. Виноробом був дід Шевелій. Смішний і дивакуватий дід. Якось на риболовлі так шалено замахнувся водкою, що вирвав гачком із власних зубів люльку, і іскри полетіли в очерет. А тепер дід не злазить з печі, у нього ревматизм. Раніше Ліні здавалося, що виноробом може бути тільки старий дід, а нині виноробом оцей хлопець. «Валерій!» уявила в його роті дідову люльку і трохи не засміялася. «І щоб димо тако пав, про нього можна б розпитати у Володі. Це він привіз його у їхнє село».